Vi slušajte emisiju udruge Katrix na slobodnom internet radiju stanica Mirka. U prošloj emisiji mogli ste čuti kako je bilo na rastukama, saznati neke sočne pojedinosti iz našeg putovanja, te čuti žamor rastučkih slapova i nešto o starim običajima iz toga kraja. Današnja emisija prvobitno trebala je biti posvećena odricanju jutarnje cigarete u kavu i načinima prestanka pušenja s obzirom na novi zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima koji je stupio neki dan na snagu. Pa eto da ne razlačim i ovdje tu temu koja se već danima raspravlja po medijima, radije ću se okrenuti jednoj vrsti hobija koji bi vam mogao biti dobra da i maknuti vas ukoliko ste ovisnik kod nikotinu od cigarete. Bonsai u doslovnom prijevodu znači stabalce u posudi, no bonsai je mnogo više od minijeturnog stabalca u plitkoj posudi, zato što je za njegovo oblikovanje i uzgoj potrebno mnogo više od same horticulturne vještine, a veliki je naglasak na umjetničkoj sposobnosti uzgajivača koja je potrebna da bi se prepoznala i različitim tehnikama stabalce oblikovala u održini bonsai stil, da bi se izabrala odgovarajuća posuda i da bi bonsai kao cijelina pravilnim uzgojem i pri Ligom napred ovoj postaje o sve bolji. Očeci uzgoja bonsajja sežu još u nama daleku kinu, gdje je u doba Handi nastije, to je bilo negdje oko 200 godina prije Krista, stvoren novi koncept, odnosno kreiranje minijaturnih prirodnih pejzaža u posudama. Jedna od mnogih legendi govori kako je debeli car smatrao putovanje zamornim, pa je naredio da se minijaturna kopija njegova carstva sagradi u dvorištu palače, kako bi s prozora spavače sobe mogao vidjeti cijeli svoj posjed. Želeći sačuvati njegovu jedinstvenost, bilo je naređeno da ako netko drugi pokuša napav, napraviti nešto slično, da će biti ubijen kao izdajnik. Bila ona istinita ili ne, jedno je sigurno. U to vrijeme posjedovanje minijaturnih pejzaža bilo je statusni simbol. U grobnici jednog princa koji je umro 706. godine pronađen je najstariji pisani dokument o bonsajima. Dvije zidne slike u grobnici prikazuju sluge koje nose minijaturni pejzaž s kamenjem i biljkama posudi lotosovog oblika. Tijekom dinastije Song počinje uzgajanje pojedinačnog stabla o bonsaj posudi. Ti prvi primjerci imali su debla izrazbarana tako da nalikuju na zmajave i druge životinje, a zvali su se pun Sai. Proz 11. i 12. stoljeće, Kina je izvršila znatan kulturni utjecaj na okolne zemlje, osobito na Japan, preko filozofije i umjetnosti. Za prenošenje bonsaija u Japan i širenje među japanskom aristokracijom, među samorajima, najzlač, najzaslužniji su zen redomnici, za koje je bonsai bio religiozni objekt, odnosno zelene stebenice koje vode na nebo, to jest spona između boga i samih ljudi. U centru uzgajanja bonsajja zapravo je uspostavljanje ravnoteže između prirode i čovjeka zato što se uzgajivač posvećuje bonsajima, u sebi njegove kreativnost, a svake godine iz početka proživljava kroz njih ritamizmine godišnja doba. Sam uzgoj zahtjeva mnogo njega i pozornosti, ali kao nagradu donosi mirnoću umast, unutarnju smirenost te osjećaj osviženja. Tek u 19. stoljeću bonsaj se popularizirate zajedno sa origamijem, mikebanom te čajnom ceremonijom postaje dio japanske kulture. U 18. stoljeću bonsai je na svom vrhuncu i veoma je cijenjen. Pojedine tehnike su se ritualizirale, a smještaj grana i debla određeni strogim pravilima. Iz Japana bonsai se proširio na zapad krajem 19. stoljeća. Neke od najznačajnijih izložba bonsaija u Europi održane su u Parizu 1878. 1889. 1900. godine, a prva velika izložba je održana u Londonu 1909. godine. Danas bonsai nije samo privilegij više klase, već se pretvorio u poznatu i veoma priznatu hortikulturnu umjetnost širom svijeta. Evo, kao jedna zanimljivost, najstariji bonsai na svijetu, stari oko 1100 godina, nalazi se i čuva u carskoj palači u Japanu, a najstariji u Europi negdje 700 godina star, nalazi se u Heidelbergu koji je zapravo nazvan europskom mekom za bonsaje. Bonsai se može uzgojiti na više načina i to iz sjemena, preoblikovanjem lončanice iz rasadnika, vađanjem pogodnog primjerka iz prirode ili iz margote ili za zakorijenice. Svaki od ovih načina ima svoje mane i prednosti, a sam uzgajivač će odabrati onaj način koji mu najviše odgovara. Uzgajanje sjemeke najdugotrajniji način, zato što se prvi rezultati vide tek nakon 10 godina i više. I važno je naglasiti da nije svako malena stabalca u plitkoj posudi bonsai, zato što malena i mlada stabalca nisu bonsai, već bonsai su patuljasta starija stabalca. Argotiranjem još jednim načinom znači, koji se može uzgojiti bonsai, dio dijela grana odvaja se od stabla i dalje se uzgaja kao zasebna biljka. Danas u rasadniku možete kupiti pogodnu biljku, preoblikovati ju sami i nastaviti ju kao bonsai što je Preporuka što je idealno za početnike. Važnje iz prirode tehnika je koja se ne preporuča početnicima zato što u prirodi treba pronaći pogodan primjerak. To bi bio najbolje neki za kržljivi primjerak u teških životnih uvjeta i pažljivoga treba izvaditi. Osnovno pravilo je da bonsai mora biti oblikovan tako da ima karakteristike koja ta biljna vrsta ima u normalnoj veličini te je zato važno promatrati stabla u prirodi. Prije 15 godina u Hrvatskoj su se pojavili prvi uzgajivači bonsaija i od tada svakim danom interes raste, a tome doprinosi u velike i razvoj novih medija, osobito interneta koji informacije čini dostupnijima i olakšava međusobnu komunikaciju zgojavača iz cijelog svijeta. Ono što je zanimljivo je to da u Hrvatskoj postoje tri bonsai kluba i to bonsai klub u Zagrebu, bonsai klub u Rijeci te dalmatinski bonsai klub sa sjedištem u Splitu. Ako ste prilikom šetnje u prirodi naišli na neobične primjerke patuljastih stabalaca koja nisu izrasla u stabla normalne veličine, u biti naišli ste na takva stabalca koja su recimo polegnuta uslijed vjetra ili se nalaze na strmim nepristupačnim liticama i rastu iz samog kamena. To su takozvani prirodni bonsai za koje možemo reći da ih je oblikovala sama priroda. Zanimljivi primjerci prirodnih bonsaja mogu nasjeti su tako uslijed izloženosti višegodišnjem bršćenju koza ili ovaca. Ponekad sjeme upadne u rupu ili pukutinu, a kako stabalce raste, deblo se širi sve dok se ne prelije preko rupe, a zbog otežanih uvjeta tako stabalca nikada neće izrasti na uobičajenu visinu. Listovi prirodnih bonsaja su obično znatno manji nego kao drugi drugih stabala iz prirode. Možda najljepši primjer prirodnog bonsaja u Dalmaciji je crni bor na krov crkvice Sv. Petra u Nerežišću na Braću koji je zaštićen kao spomenik prirode i ujedno zaštitni znak toga mjesta. Mještani kažu da je stara oko 100, 120 godina. Sigurno se pitate kako oblikovati bonsai i drvce. Najbolje bi bilo početi sa mladom biljkom iz koja će se razviti drvce. Ona se razvija kao i svako drugo, samo što mi svojim postupcima ograničavamo njegov rast u visinu. Nama je cilj stvoriti minijaturnu kopiju starog stabla. Oblikovanje bonsaija ćete posjeći sa nekoliko prijecinih tehnika i kako bi odr održali minijeturnu veličinu drva, vredovito morate obrazivati lišće i grane. Glavna metoda ograničenja Značavanjem veličine bonsaja je podrezivanje koje sastoji od uklanjanja dijelova drva kako bi ga oblikovali i ograničili mu veličinu. Ono je vrlo kritično za razvoj bonsaja i najvažnija je metoda zato što dozvoljava kontrolu rasta bonsaja i njegovo oblikovanje u željenu formu i izgled kakav želite. Ovo je uz, umjetnost uzgoja bonsai drva sa vodećom misli da se imitira priroda u minijaturne forme. O veličini starosti bonsaja uglavnom ovisi učestalost podrezivanja samog bonsaja. ako morate ostraniti veće grane najbolje da ih odrežete u vrhuncu sezone rasta koja počinje u rano proljeće i traje do sredine ljetja. Prilikom rezanja većih grana morate upodrijebiti kontkavne škare zato što ona omogućavaju rez koji je bliže stablu tako da ostane što manje brazgotina i obratite pozornost da rezanjem grana potičete stabalce da potjera nove grane. Jedna od metoda oblikovanja drvca može biti povezivanje i to tako da oko grana obavijete žicu od bakra ili aluminija koja će držati grane na mjestu sve dok one ne poprima oblik i bez žica. Ipak bitno je znati da taj način nije pripad za svako drvce, osobito za ono koje je pretvrdo ili prelomljivo. Ako se odlučite započeti sa oblikovanjem bonsaja, najbolje je da to počnete u proljeće, a optimalno vrijeme je druga plovica veljača. Mm. <laughs> Mm. <laughs> Evo nas nakon male pauzice i sad bi mogli se okrenuti u nekom novom hitu koje su biti vrtni bonsaji. U novini vrijeme će sve više hit kupiti i imati vrtni bonsaji, no gotovi primjerci od 1 do 2 metra mogu koštati čak od 10 do 20 kuna. kona. Pa za vlastiti uzgoj vrtnog bonsaja treba je malo više trude i crpljenja, odnosno nekoliko godina. Prvo bi trebalo nabaviti biljku, posaditi ju na trajno mjesto u vrtu gdje se želi imati vrtni bonsaja, zatim mi treba slobodno pusiti da raste toliko godina dok ne dosegne visinu na kojoj želimo zadržati taj svoj budući vrtni bonsaj. Vrste koje su pogodne za njega to su vrste koje brze rastu imaju sitnije listiće ili iglice. Prema veličini bonsaja razlikujemo minijaturni oni do 5 cm, mali do 15, srednji do 30, veliki bonsaj do 60 cm. Naravno i veće biljke do 2 metra, ukoliko su uh, uzgojene u posudama, imaju odgovarajući bonsai oblik, mogu se smatrati bonsaijem. Nije bitno kakav bonsai uzgajati, već uh, vrlo je teže, naravno, teže napraviti minijaturni i održati ga takvom, nego uzgojite veliki bonsai. Osim veličine, oni se dijeli i na uzgojne oblike. I to su strogo uspravni oblik koji je zapravo oblik kada je stablo ravno i uspravno, a grane su raspoređene jednakomjerno na sve strane oko stabla. Zatim postoji slobodno uspravni oblik gdje je stablo u osnovici lagano nagnuto, najviše dvostruko povijeno, ono raste prema gore a u gornjem dijelu povijenosti je manja te su grane ravnomjerno raspoređene na stablu. Nagnutni osnovi osnovni oblik kada je stablo nagnuto i vrhom pokazuje na drugu stranu. Viseći oblik ili kaskada kada stablo visi povijeno preko stjenke, odnosno preko ruba posude prema dolje, a grane su nepravilno raspoređene te rastu u vodu ravno ili u smjeru nagiba stabla. Oblik šume su više malih stabala, različite debljine, a naravno i starosti koji su posađeni zajedno kako bi se dobio dojem da se radi o šumi. Vjetrom šibani oblik je kada je stablo nagnuto, osobito njegov vrh, grane su manje ili više jednakomjerno raspoređene na stablu, na sve u smjeru nagiba stabla, da bi se kao dobilo to kao da je vjetrom jel, šibani oblik, zato se tako i zove. Oblik literata ili učenjaka, kada se stablo lagano povija u kosu i raste visoko prema gora. Grane ima samo u svojoj četvrtini ili trećini. Kod oblika splavi e, i stabla koje ravno leži na zemlji, grane rastu uspravno pa se tako dobiva dojam pojedinačnih stabala. E, kod lepezastog ili metlastog oblika stabla je uspravno, a grane rastu više manje iz jednog smjera, slično lepezi ili brezovoj metli. A više struko stablo je kada više stabala raste naravno iz jednog korijena, stjenoviti oblik kada je drvo izraslo iznad izna stjene, a njegovo korijenje prekostijene prodjere u zemlju Thank you. Za oblikovanje je potrebno odgovarajući alat, nije previše bitno kako on izgleda ili da, ili da li je original već je bitno da je osta, oštar i čist. Za sam početak, dok je drveć još mlad, dovoljno su vrtalarske škare i nož, razne škare, recimo neke zašivanje, klješa za savijanje i rezanje žice te pincete, a kasnije je poželjno nabaviti stručnije lato koliko se želite ozbiljnije baviti uzgojem patoglastog drveća. Uz zalat potrebno su neka pomoćna sredstva, recimo kantica sa finom ružom za zalijevanje, neka prskalica manja za prskanje, te sita sa različitim otvorima koje su bitna i potrebna za prosijavanje materijala za sadnju. Ono što je značeno je to da su bunca buncaj posudama uvjeti i tekako ograničeni i da je vrlo bitan pravilan izbor zemlje zato što njemu ovisi koliko će dugo biljka biti opskrbljena vodom i zrakom i da li će to za to vrijeme zemlja moći imati sposobnost zadržavanja vode i hraniva. Treba obratiti pozornost na biljke u prirodiju, kako je zemlje rastu povoljno uspijevaju i zato što ih u takvu smjesu zemlju moramo saditi i u malim bonsai posudama. Posude za bonsai moraju odgovarati pojedinom bosaju, isto kao i odijelo čovjeku, a izbor posuda za biljke ovisi od starosti, veličini te obliku biljke. Najbolje su posude od gline zato što su teže od recimo plastičnih, a tako su i stabilnije protiv prekretanja. Kada oblikovanje znači dovoljno uz napreduje, treba ga posaditi u ukraznu posudu, čija veličina i oblik odgovaraju veličinu, veličini i obliku pateljstvog drveta. Vrijeme koje je prikladno za sađenje u posude je proljeće, odnosno u ožiku i travnju ili jesen od rujna do polovice listopada, ili iznimno ljeti u doba intenzivnog rasta. Biljka se nakon sadnje obilno zalije tako da voda za otvore na dnu. Trenutno presađene biljke treba najmanje desetak dana držati na mjestu koje je zaštićeno od sunca i vjetra zato što su biljke prolazno vrlo oslabnjene dok se ne stvori novi korijen, a presađene biljke korisno je lagano prskati zato što se time smanjuje isparavanje, isprečava i sušenje. Patulja su drveće najbolje uspjeva vani na otvorenom i biljke se postavljaju na povišeno mjesto da ih se lakše može i bolje promatrati te lakše njegovati i tamo su zaštićeni od strva i kukaca iz tla. Prikladni su recimo uski stolovi ili visoke klupe na stupovima, a bolje su drvene podloge od kamenih zato što se po ljetom manje zagrijavaju. Zemlju posudamo posudama patuljasog drveća ne smije se nikad potpuno osušiti zato što bi se tim oštetili mladi vršci korijene, a ona se u biti suši vrlo brzo pa je treba češće zaljevati. Isto tako ne smije biti ni stalno mokra zato što stalna vlaga e, sprječava da se korijen prozrači. Najbolje bi bilo kad se zaljeva upotrebljavati od, odstajalo vodu ili kišnicu, a zalijevati bi trebalo jednom dnevno, ujutro ili na večera, a u ljeti dva puta dnevno normalno zato što je jače isparavanje zbog viših temperatura. Patulja su drveći napadaju štetnici i bolesti isto kao i veliko drveće u prirodi, a način suzbijanja je isti, znači istim sredstvima i istim koncentracijama. No, kako djelotvorna sredstva za zaštitu imaju različite imena i u svakoj državi različiti nazivi i stalno se mijenjaju. Najbolje je zatražiti savjetu stručnja kao u nekoj poljoprivrednoj apoteci. Slabe i mekane biljke više podliježu u bolestima i štetnicima. Redovito se vizualno znači moraju pregledavati kako bi se što, u, što prije uočili neke bolesti ovesti štetnici. Pozimi u kontinentalnim dijelovima Hrvatske najbolje bonsai unjeti u mali staklenik ili plastenik, a uvjeti da se ti prostori mogu redovito provjetravati, imaju umjereno osvjetljenje, zaštitu od direktno sunca i temperatura ne prelazi više od 5 stupnjeva Celzija. Ono što bi najjednostavnije mogli reći jest da je bonsai za kržđelosta Balce, maleno je, ali ne i mlado, već staro iz depasto. Ima ispucanu ili namrešanu koru, ovisi o vrsti. Krožnje mu je gustune i razgranjena, a listovi su manje nego uobičajeni, iako ne mora biti uvijek. Te svojim ukupnim izgledom održavaju karakteristike stabla te vrste o prirodnoj veličini. Stabalce u posudi ima idealne uvjete: pomno biranu zemlje prilagođen upravo potrebama njegove vrste, dovoljnu količinu vode, prihranjivanje u sezoni rasta mineralnim gnojivima te u posudi proživljava ritam izmjene godišnjeg doba i stav, isto kao stavlo prirodite daje cvijeti plod. Osim toga, svakih nekoliko godina oni se presađuju novu zemlju i orezujemo se korijen. Najuobičajenije greška staviti je bonsai na vidljivo mjesto u dnevni borovak ili čak ako se radi u manjem primjerku na televizor. Ne smijete zaboraviti da je bonsai živo stablo čije potrebe nisu drukčije od stabla te vrste u prirodi i to znači da ga morate držati u sličnim uvjetima kao što bi bilo u prirodi vi bonsai uzgojeni od autohtonih biljaka, trebaju ili bi se držati vani, eventualno u plasteniku, a ako, im, ako ih unesete u stan ili pri kuću i ako im je tu pretoplo, bit će osuđeni na sigurnu propast. Jedino primjerci od bonsai od vrste koje dolazi iz toplih klima, kao što su fikus i kineski japanski brijes, mogu se držati u kući ako nemate negrijanu prostoriju, barem daleko od izvora topline. Ako živite u stanu bez balkona, nemate uvijete za uzgoj bonsaja, jer idealno bi bilo imati vrt, neko mjesto u zavjetrini smjestiti tu bonsai isto tako ako se možete samo neka želite imate samo nekoliko primjeraka bit će dovoljan i balkon gdje je poželjno da nije sjeverna orijentacije. Znači u kontinentalnom dijelu Hrvatske za prezimljavanje bonsaja je dosta bitno da se ima barem plastenik. Prema prostoru gdje se smije držati bonsaj i drvo, bonsai i drvo su podijeljena u tri skupine odnosno Tropske vrste ili sobni bonsai koje se tijekom života drži u prostoriji na konstantnoj temperaturi i koncentraciji vlage u zraku. Mediteranske vrste, polosobne ili one koje se tijekom perioda koji je toplije drževanje na otvorenom, recimo u vrtu ili na balkonu, a tijekom hladnijeg perioda u prostoriji gdje temperatura ne smije biti više od 5 stupnja. Vrste koje tijekom cijele godine more biti vanji u vrtu ili na balkonu su kontinentalne vrste. Ne bi bilo na odmet ponoviti neke informacije za one koje se žele početi baviti uzgojem bonsaja. Nabava samih bonsaja i drva nije neki problem, ima ih u vrtnim rasadnicima ali i u prirodi jer bonsaja i drvo nije neko specijalno drvo, već drvo iz vaše okoline samo puno manjem obliku. Za početak morate znati koje vrsti Bonsaj koje ste kupili ili možda dobili na poklon pripada zato što samo, zato, samo tako možete znati i odgovoriti na njegove potrebe. Kupivši bonsai u vrtnim centrima ili sičarnicama najvjerojatnije ćete po nižoj cijeni dobiti tropske vrste bonsaija i to stabalcije najvjerojatnije je ili japanski brijesti ili karmona, serisa itd. Kineski i japanski brijesti su autohtone listopadne vrste iz Japana i Kine imaju male nazubljene listove. Temeljni elementi dizajna bonsaija su baza debla, deblo i ko, krošnja. Bonsai bez dobre baze je bez stabilnosti, te zelenike, maslina i i često ime zadebljanje na dnu debla koje stvara osjećaj stabilnosti, a ono što najčešće dobro znači, znači dobru bazu jest površinsko korjenje. Na krošnju, pa čak i na deblo je moguće intervenirati tokom vremena da bi postali bolji, no na bazu, odnosno površinsko korjenje je najteže djelovati. To korijen bi trebalo biti snažnije i naglašenije na strani na koje bonsai nagnut zato što na taj način dodatno stvara osjećaj dobro goslovca stablu koje se nakrivilo. Karakteristike kvalitetnog debla sužavanje su debla prema Vrhu. Zanimljiv pokret, odnosno zakrivljenje, zak, zakrivljenje mora biti što pro, izgledati što prirodnije. Treba biti kvrgovo, imati koru, zato što tako odiše starošu koja je bitan element dobrog bonsaija. Kod krošnje je bitan raspored grana, te treba izbjegavati stabalca kojima više glavnih grana raste iz istog mjesta ili stabalca kojima su nasoprotne glavne grane na istoj visini. Dizajnirani krošnje prilagođavamo bazi i deblu. Vrlo je bitno kod oblikovanja krošnje zadržati karakter vrste stabla kako ono ne bi izgledalo smiješno. I eto, još jedan savjet o sobnom bonsaju, Iako kupljeni bonsaji pošto su doneseni iz krajeva gdje je temperatura viša nego kod nas, da bi bili ukrasni sobi trebali bi najtopliji dio godine biti smješeni vani, dakle u dvorištu ili na balkonu. Razlog tome je veća količina svjetla, vlage te protoka zraka koje biljka ima i da može bolje dobavljati proces fotosinteze i tako biti zdravija. Kada se noćne temperature spuste ispod 10-15 stupnjeva, vratite ih u sobu i nemojte se iznenaditi ako biljke nakon vraćanja u sobu počne odpadati lišće, jer je to reakcija na smanjenu količinu se svjetla. Ne stavljajte bonsaija na prozor koja ima zavisu, te pazite da se blizu biljke ne nalazi izvrto pline. Nekad najviše u vezi bonsaija su da je bonsai posebna vrsta stabla, no bonsai nije to, on može biti oblikovan od bilo koje vrste drvata, no najčešće se uzimaju vrste koje imaju male listove ili listove koji imaju tendenciju smanjivanja veličine. Druga zabluda je da bonsai uvijek ostaje maleno stablo, no to je u biti jako, jako daleko od istine, zato što se bonsai najčešće oblikuje u običajenih vrsta stabala koje rastu u prirodi i oko nas, i ako ga sadimo u, vrt, u otvorenu zemlju, on će narasti i u biljku prirodne veličine rezivanje korijena održava bonsai malinim drvcem, no u biti u stvarnosti je zapravo obrnuto jer to rezivanje korijena uzrokuje povećanje rasta biljke i daje joj više jakosti, snage i zdravlja. Četvrta zabloda je da je bonsai sobna biljka. Dobro, tropske vrste to jesu, no za bonsai treba imati kontinentalnu vrstu koja mora biti smješena na otvorenom prostoru u dvorištu ili na balkonu. Isto jedna od zabloda je da postoje posebne sjemenke iz kojih se može uzgojiti Bonsai, no i sjemenke je zapravo moguće dobiti sljučivo tipičan izgled i veličinu te biljne vrste u prirodi. Zadnje je da je bonsaj zaustavljeno bremeno. no biti zbonsaj je živa. Biljka živi organizam koji stalno raste i razvija se i u svakom trenutku mu možemo potpuno izmijeniti izgled i dobiti potpuno drugačiju kreaciju ili pronalaziti bolje rješenje za naše drvo. I za kraj što drvo čini bonsajem? Bonsai je drvo i posuda koje je umjetnički oblikovano drvo u bonsai stilu i posađeno je u vrtu u zemlju, naziva, naziva se topijari, a ne bonsai. Ono što bonsai daje stas je deblo i loše deblo čini loš bonsai, a dobro deblo mora imati dobar pad promjera sa dobro oblikovanim vidljivim površinskim korijenjem. U pravilu bonsai ima najdonje granje veće i deblje i one se smanjuju kako se približavamo vrhu stabla, između pojedinih grana trebaju biti negativni prostori, odnosno manji prostor ili prostor je s manjom gustoćem grana koji daju impresiju ne drva i još bonsai može imati dijelove mrtvog drva koje će ostaviti dojem veće starosti. Ako vas zanima još nešto o bonsaiju, predlažem da posjetite bonsai forum na kojem ćete saznati mnoštvo korisnih informacija. Bilo je to sve za ovu emisiju. Lijep pozdrav!